De eviga naturlagarna. Våra övertygelser understöds starkt av en överväldigande mängd påtagliga bevis. De baseras på de eviga naturlagarna. De baseras på historiska erfarenheter och de baseras på logik, sunt förnuft och verklighet, inte myt och fantasi. Ingen annan religion kan uppriktigt göra samma anspråk. Vi tror dessutom att under 6000 år av nedtecknad historia är denna bok den mest djupgående och mest betydelsefulla religiösa bok för den vita rasens överlevnad som någonsin skrivits. Det är en fundamental troslära, baserad på de eviga naturlagarna, om den vita rasens, den ädlaste skapelsen i naturens rike, fortlevnad, expansion och framåtskridande. Vi är övertygade om att den vita rasen snart kommer att vakna upp och se verkligheten som den är, anamma vår mäktiga nya religion återvinna kontrollen över sitt eget öde och avancera framåt mot aldrig tidigare anade höjder. Det är till detta ädla mål, den vita rasens fortlevnad, expansion och framåtskridande, som denna bok är ägnad. Det är av detta skäl vår dynamiska nya religion grundades. Vi kallar vår religion för kreativism, och medlemmar av den samma för kreativister, för vi tror att dessa ord, i sin essans, Bäst beskriver den vita rasens självsliga karaktäristik. Vi förkastar helt dagens judo-demokratiska marxistiska värden och ersätter dem med nya och grundläggande värden, av vilka rasen utgör själva grunden. Med nya och revolutionära metoder går vi till angrepp mot de problem den vita rasen står inför idag i sin desperata kamp för överlevnad. Trots att vår religion är nya är lagarna införlivade i den det däremot inte. Och de är heller inte något vi själva uppfunnit. Tvärtom, vi har endast uppmärksammat och i ord formulerat vad naturen i sin eviga visdom har föreskrivit gällande beträffande överlevnaden av alla hennes varelser sedan tidernas begynnelse. Det är heller inte alls anmärkningsvärt att vi skulle ha uppmärksammat dessa lagar och baserat vår religion på dem. Det mest besynnerliga är att den kreativa vita rasen inte redan gjort detta för århundraden sedan. Det är faktiskt förbluffande att romarna och grekerna misslyckades att göra detta på sin tid. Går vi tillbaka ännu längre är det svårt att förstå varför de synnerligen begåvade egyptierna med sin storslagna vita civilisation misslyckades med det för 5000 år sedan. Hade den vita rasen lyckats med detta under sin tidigare historia, så skulle den inte vara fångad i den idiotiska och prekära kamp för överlevnad som den nu finner sig själv insnärjed i. Vi tror att verkligheten är viktigare än tron på en vettlös och ogrundad föreställning. Vi tror att bevis underbyggda av en massiv bevisföring är tusen gånger mer giltiga och betydelsefulla än övernaturliga anspråk som inte bara är ogrundade, utan dessutom strider mot förnuftet. Vi vägrar att acceptera löjliga, trosbaserade anspråk som förkastar historiska bevis, geologiska bevis, vetenskapliga bevis och vilseledande anspråk som förkastar varje annan sorts bevis. Vi tror att bevis och omdöme är grundläggande i formandet av slutsatser och beslut i allt avgörande som rör våra liv. Vi tror att en religion som är skadlig för ras fortlevnad är en dålig religion. En religion som hjälper en ras att fortleva, expandera och framskrida är en bra religion för rasen i fråga. Vår troslära är en sådan religion och den kommer att ha den mest djupgående och långtgående betydelsen för den vita rasens välmåga. Det är inte vårt syfte att göra den vita rasen mindre religiös. Tvärtom är det vår avsikt att göra den vita rasen en mer hängiven åt religion än vad den är idag, men framför allt, det är vårt mål att ge den vita rasen en vidare överlägsen religion än den självdestruktiva, självmordslyssna religion som den nu betyngs av. Vi tror att den högsta av naturens lagar är varje arts rätt till överlevnad, expansion och framåtskridande beträffande sin egen sort. Vi anser att för den vita rasen är rätten till överlevnad, expansion och framåtskridande visar vi sitt eget folk inte bara är den högsta naturlagen, utan också grunden för vår religiösa troslära. Det är helt uppenbart att om inte den vita rasen under denna generation lägger om den självmordskurs som den nu färdas ut med, så kommer den att utplånas från jordens yta i all sin ynkedom, översörd och översvämmad av en flodvåg av bastarder. Vi är övertygade att inom en snar framtid kommer den vita rasen att samla sig, förena sig och anamma kreativismprogrammet för sin egen fortlevnad. Vidare är vi övertygade att om bara en tiondel av tiden, energin och pengarna som spenderas på att hålla de sjuka och morbida religionerna som nu underminerar vår ras vid liv. Istället spenderades på att sprida vår dynamiska nya religion så skulle kreativismen sprida sig likt en löpeld. Vi avser att organisera allt vårt friska folk och använda den energin och mer därtill. Förena och organisera där den vita rasen tio gånger mäktigare än resten av världen tillsammans. Vi förutspår att vår religion, kreativism, kommer att vara den rådande religionen i framtiden. Vi förutspår att den inte bara kommer att sprida sig till alla jordens hörn utan slutligen även kommer att ersätta alla andra religioner utan undantag. Vi tror att detta är oundvikligt. Detta är förordet i Bibeln naturens eviga religion. Det första kapitlet återfinner du här.